Avui abordem el tema de com ajudar a la meva filla amb depressió perquè he rebut un mail que em demanava aquest tema i si us sembla us el llegeixo. Diu, bon dia, sóc l'Homar, un pare paquistanès... Bé, bueno, s'ho traduint, eh? Sóc l'Homar, un pare pakistanès que porto a Espanya de anys i que vaig parlar amb tu amb una xerrada que vas donar a Madrid sobre educar per la felicitat. T'he de comentar que he llegit molts els teus llibres, que m'he baixat de la teva pàgina web, encara que algun d'ells, com el 21a Creences, el tinc en paper per subratllar-lo, perquè té tanta substància que si no em perdo. Durant la xerrada va, volia fer-te una pregunta personal, perquè tinc una filla de 13 anys i està patint una depressió. Fa un any que l'està patint i està prenent medicació, però m'ha dit la seva psiquiatra que li traurà a partir del mes que ve. Al principi, quan va tenir la depressió, va estar ingressada a l'hospital dues setmanes. Ella, la meva filla, diu que no creu en la nostra religió, que no, que no és musulmana, que no sent res per aquesta religió i que no necessita seguiment de cap persona. També diu que està incòmoda a casa perquè li fa por la nostra cultura. No li agrada el menjar que faig, no li agrada la nostra forma de parlar, de vestir, no li agrada gens. I té preocupació de la família perquè ella se sent molt diferent. A més, l'institut no vol que els companys li diguin que és musulmana. Diu que no vol que la comptin com si fos musulmana. A casa, la majoria del temps es queda sola a la seva habitació i només surt per menjar. Aquesta sermana no ha anat a l'institut perquè ha dit que volia canviar-lo i ha demanat que li busquem un altre institut. Diu que sent que està millorant molt i que vol començar una vida nova però que a l'institut actual no pot perquè allà ha patit molt i té molts mals records. Bé, de fet, des que va començar a patir depressió, l'institut li van donar un suport perquè es cansava molt i tenia ansietat i tenia un parell d'hores de suport cada dia a l'institut. I també té seguiment del Servei de Salut per a joves de l'Ajuntament de Getafe, al poble de Madrid on vivim, i també d'un centre privat on hi ha un terapeuta que li agrada molt. La meva filla, diu l'Homar, és una nena observadora, curiosa, responsable, treballadora. Els professors sempre estan contents amb ella perquè s'esforça molt. De petita va tenir algun petit problema de llenguatge, però el va superar i ja no és cap problema. Tanmateix diu que està cansada de la vida, que se sent com una àvia, com si hagués viscut segles. I la meva pregunta, diu l'Omar, és com puc ajudar-la a superar la seva depressió com a mare i si crec que canviar-la d'institut està bé. Doncs pues, si us sembla, intentarem contestar aquest, aquest missatge, però fer-ho d'una forma que sigui útil per l'Omar, però també que sigui útil per nosaltres.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 Avui, amb l'excusa de contestar a l'omars que, que pregunta com ajudar la meva filla amb depressió, ens preguntarem com podem ajudar les nostres filles quan tenen depressió, però, en general, com ajudar a les persones. En general, com donar-li suport, com ser útils. I si l'omar ens pregunta si està bé que canviem el de l'institut a la seva filla, per tant... Respondrem a aquesta pregunta, però intentarem veure-la des d'una altra perspectiva, eh, molt més global. Està bé que donem suport als canvis que volen les altres persones? Quan hem de dir sí i quan hem de dir no? Doncs avui, aquí, al quadern del Xerpa, quan ajudar? Especialment, quan a la meva filla quan té depressió? Permeteu que aquest àudio en realitat el, el, sigui una reflexió a partir del mail canviat d'Omar però en realitat sigui una reflexió que sigui molt més útil per totes i per tots. No? Per una banda, el problema fonamental que ens, estàs plantejant, que ens està plantejant l'Omar és com la seva filla pot tenir una identitat positiva. El problema de la filla no és la depressió. La depressió és, una, és la punta de l'iceberg, és, és la punta d'un problema, però el problema és molt més gran. La filla de l'Omar sent que la seva identitat no és adequada. Moltes vegades les persones trans expliquen que elles no se senten còmodes vivint amb el cos que tenen i que han de transitar cap a una altra identitat. Això, de fet, és el que està vivint la filla de l'Omar. Ella ens diu que no se sent musulmana. Ella diu que no està còmoda a casa, no està còmoda amb el menjar, no està còmoda amb la forma de parlar, amb la forma de vestir-se. Ella està buscant la seva pròpia identitat. Aquí a mi m'agradaria fer una reflexió sobre els joves catalans de famílies immigrades, que és la següent. Molts joves de famílies immigrades, és a dir, que venen de Pakistan, que venen del Marroc, que venen de Colòmbia, d'Argentina, de Mèxic, d'Ucraïna, no importa d'on vinguin, tenen la sensació de que ells ja no són del país d'origen, ells ja no són marroquís, ja no són pakistanesos, ja no són argentins, perquè quan van a aquests països senten que aquest no és el seu lloc. Però alhora tenen la impressió de que no són tampoc d'aquí, de que no tenen permís de ser catalans i, per tant, estan en un espai on no tenen una pròpia identitat. I és molt important que nosaltres demanem ajuda als instituts, al professorat, perquè a l'institut, perquè a l'escola parlin, i mencionin explícitament la paraula gitano, la paraula negra, la paraula mulato, la paraula adoptat, la paraula inmigrant. I expliquin als nens, expliquin a les nenes que tothom té dignitat però que ho expliquin fent servir aquestes paraules. Perquè els nostres fills, les nostres filles, aquests joves, adolescents, fills de famílies que han vingut d'altres països, senten el telenotícies, senten el, la ràdio, llegeixen els diaris i allà la paraula «immigrant» apareix sovint i sempre com els dolents, com els que ens roben la feina, com els que agradeixen a la gent, com els incultes, com els que ens roben les beques de menjador, com els que es queden totes les ajudes. I d'alguna forma els nostres fills que escolten tot això saben que estan parlant d'ells, però nosaltres a casa hem de poder parlar d'aquest tema. I nosaltres hem de demanar que els instituts parlin d'aquest tema. El silenci cap als nens i les nenes immigrats, perdó, ells no són immigrats, de famílies que han immigrat, els impedeix construir una identitat catalana. Llavors construeixen una identitat d'odi, una identitat de ràbia. No sóc de Pakistan i no sóc de català, no sóc català per tant m'oposaré a la meva cultura a la meva família però m'oposaré també en aquest territori que no em permet ser fi, la filla de l'Omar està parlant de que necessita tenir la seva pròpia identitat i el problema de la identitat és sentir-se obligat a encaixar amb unes identitats determinades en lloc de convidar-te a construir una identitat positiva. Què pot fer l'Omar? Jo crec que l'Omar pot parlar a la seva filla i dir-li filla meva, jo no puc comprendre per tu, jo no puc respirar per tu, jo no puc menjar per tu, per tant jo no puc ser musulmana per tu, jo no puc creure en l'A per tu, Et... i per tant l'única cosa que puc fer és respectar el que tu en aquest moment estàs vivint i donar-te permís perquè tu descobreixis qui ets. I dir-li a la filla, estimada filla, m'hauràs de disculpar que a casa mengem aquest menjar que a tu no t'agrada. Quan siguis gran o quan siguis capaç, et convidaré a que cuinis per nosaltres i estarem encantats a menjar del menjar que tu ens ofereixis. Mentre jo hauré de cuinar el que sé. I lamento molt que no t'agradi la mea forma de parlar, però et convido a que tu descobreixis una forma de parlar que sigui la teva de la que estiguis orgullosa, respectuosa, bonica, tendra, amable, comprensiva. Jo, pot, jo potser no hi arribaré, però et convido a fer-ho. I lamento que no t'agradi la nostra forma de vestir, però t'animo a que trobis la una forma de vestir que sigui la teva. Això és el que pot fer l'OMAR. I l'OMAR també pot anar a l'institut i dir-li als, als, als, als profes, els hi pot compartir aquest àudio i dir, mira, escoltin del minut tal al minut qual. Ja sabeu que aquest àudio també està en català i en castellà, per tant l'Homar ho pot portar en castellà a la seva escola de Getafe, que és on viu, a Madrid. Perquè l'escola posi nom a les coses, perquè l'escola parli d'immigració, parli de negres, parli de mulatus, parli perquè si no aquests adolescents, aquests joves, no poden construir una identitat positiva. I per això se senten com a vells, Se senten esgotats. De fet, quan va haver l'atemptat a la Rambla, crec que el 17 d'agost, fa un parell d'anys, eren joves de Ripoll que no havien pogut conquerir una identitat catalana positiva. Així doncs, jo crec que el problema fonamental que tenim no és un problema de depressió no és un problema de depressió és un problema d'identitat però això no vol dir que com que s'ha produït una depressió demani s'ajuda i has fet molt bé jo crec que Omar ha fet molt bé demanant ajuda a un psiquiatre, a un terapeuta és estupendo però a mi encara m'agradaria fer dues reflexions més per si t'ajuden així que si et sembla dintre d'un moment torno amb un parell de reflexions més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 també pregunta si el canvi d'institut serà positiu. Com que l'Omar és de Getafe i en realitat sentirà el podcast en castellà, l'explicació que faré ara intentaré que sigui, partint d'aquestes dues preguntes, útil per qualsevol persona. Perquè l'Omar està preguntant quan podem ajudar les persones. I en realitat aquí, i ho explicaré d'una forma molt breu perquè ja ho he explicat moltes vegades i no vull allargar-me, és que per ajudar una persona hem de complir amb quatre normes de l'ajuda. La primera és que nosaltres només podem ajudar quan el nostre fill o la nostra filla ens demana ajuda. Si no et demana ajuda has d'esperar que te la demani. No pots ajudar a ningú que no et demana ajuda o seria una interferència a la seva vida i acabaria malament. Naturalment, si tu veus que la teva filla necessita ajuda, li pots dir, li pots dir, mira, si vols, jo et puc ajudar. Però li dius un cop. I a partir d'aquí, esperes a que ella et demani ajuda i acceptes que et pot demanar o pot no demanar-te ajuda. Que té dret a demanar-te ajuda el dret a no demanar te -la. Aquesta és la primera, que et demanin ajuda. I la segona, que et demanin ajuda per una cosa que no poden fer sols. Perquè si una persona pot fer sola una cosa i jo li faig, la converteixo en incapaç i jo en converteixo en el seu esclau. I això és absolutament erroni. La tercera norma és que et demani ajuda per una cosa que tu puguis donar ajuda. Fixeu-vos que quan, quan un fill nostre, una persona propera, té depressió, nosaltres no li podem donar ajuda perquè no som psiquiatres, no som terapeutes. Per tant, l'ajuda que hem de fer és derivar-la a un professional. A vegades, amb els amics, amb les persones que estimem, quan estan deprimides, en lloc d'ajudar-les i acompanyar-les, que és la veritable ajuda a una persona professional, els diem, anima, no t'oprenguis així, vinga, fes un esforç jo crec que és un gran error. Intentem ajudar en un espai on nosaltres no tenim coneixement. I quina és la, quatre, la quarta norma de l'ajuda? Jo he d'ajudar en aquelles àrees que em corresponguin. En aquest cas, l'Omar és para. Per tant, només pot ajudar en temes de paternitat. Què vull dir ajudar en temes de paternitat? Molt senzill. Ell pot donar suport a la seva filla perquè canviï d'institut i, a més a més, aquesta és la seva feina. Perquè la, fei, la, la, la, la filla no pot canviar d'institut, ni els mestres poden decidir un canvi d'institut. L'única persona que pot decidir el canvi d'institut és el seu pare, la seva mare. Per tant, aquest tema sí els hi correspon. Però el que els mestres diguin a classe no els hi correspon, perquè ells no són els mestres. Ara bé, Poden anar i parlar a l'escola i dir, "Per favor, em agradaria que dir que expliques això." Però hi han coses que corresponen als profes i han coses que corresponen als pares, Hi han coses que corresponen als savis a les sàvies i en altra que corresponen als germans a les germanes, i han coses que corresponen als amics a les amigues i han altres que corresponen, per exemple, als companys de feina. Hem de saber si l'ajuda que s'ens demana ens correspon a un altre o correspon a mi o correspon a un altre. I jo només actuaré quan la cosa que em demanin em correspongui a mi. Si l'ajuda que em demana està l'ha de donar una altra, et diré que no, perquè seria una forma d'impedir que la persona que ha de donar l'ajuda la doni. Després d'haver parlat d'aquestes quatre normes de l'ajuda, que a la mia un altre dia les explicaré d'una altra manera o aprofundiré, m'agradarà fer una reflexió sobre el canvi d'institut. Mira, quan tu et trobes malament amb una feina, lo lògic és que busquis una alternativa. Per tant, és normal que, si la nostra filla vol canviar d'institut perquè no es troba bé, nosaltres li donem un recolzament. Perquè si jo estigués en una feina que no m'agradés, una feina on no trobés malament, enviaria currículums per trobar una altra. Per tant, li diem, sí, filla meva, canviaràs d'institut. Podeu decidir si ho feu ara o ho feu a final de curs però jo crec que és útil. És més, és útil perquè ella ho argumenta, ella diu, mira, aquí tinc un passat, quan jo arribo aquí m'és difícil no arrossegar aquest passat. Així que un institut nou començaria, començaria de zero. Ara bé, un cop que hagi anat a un institut nou, ha de responsabilitzar-se de continuar amb aquest institut fins que acabi. És una eina del respecte. És una eina que nosaltres acceptem donar una ajuda, però animem a les persones a que recullin el fruit de les seves decisions. I això és el que fa créixer les nostres filles, els nostres fills. Està bé que nosaltres els hi fem cas, però un cop que els hi hem fet cas, són ells, són elles, que han de fer front el resultat del que han demanat. Perquè si no fan front, si els salvem contínuament els nens canviant d'institut, ells no resoldrien els problemes que tenen. És a dir, és com jo, quan jo canvio de feina perquè aquesta no m'agrada, perquè el que sigui, però arribo a una altra feina i veig que tampoc m'agrada, i canvio a una altra feina i veig que tampoc m'agrada, em fa l'efecte que el problema no està fora,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 En tots els programes del quadern del Xerpa, en tots els podcasts, intento, sobre un tema, fer tres blocs de reflexió, i aquest és el tercer, de com ajudar a la meva filla que té depressió. I intentaré respondre d'una forma molt més general. I diré una idea bàsica que penso desenvolupar en aquest bloc. Per favor, no robis els problemes a la teva filla has d'entendre que la depressió no és el teu problema. El problema de la depressió és de la teva filla. I per tant, davant d'un problema que té la teva filla, la teva acció ha de ser ajudar-la. I jo crec que l'has ajudada. Perquè, mira, primer has buscat un psiquiatre del servei públic. Has buscat també una persona que li dongui suport, un terapeuta privat. A més a més... Eh, quan va caldre hospitalitzar-la, la vas hospitalitzar. Vas demanar ajuda a persones expertes. Però a més a més l'ajudes perquè ara que vol retornar i que està millorant, diu m'ajudaria molt més canviar d'institut i tu li dones suport. Per tant, el que nosaltres hem de fer és actuar. Actuar i preguntar-nos què és el millor per la meva filla. Llavors, prenc les accions que són el millor per ella. Però, i això voldria remarcar-ho extraordinàriament. El meu patiment no l'ajuda gens. Per favor, no patiu, o si patiu, amagueu el vostre patiment. Fingiu que no esteu patint. Perquè si vosaltres patiu i la vostra filla nota que el vostre fill nota que esteu patint, existeixen dos grans perills. El primer és que quan el vostre fill entengui o cregui o dedueixi que quan vosaltres esteu patint perquè ell o ella ho passa malament, us aproximeu a ell i li busqueu ajuda i esteu al seu costat i pobret de mi, que et passa i com et puc ajudar, el perill que existeix és que la relació s'envereni. És a dir, que el fill o la filla sempre busqui patir perquè sap que quan ho passa malament tu estàs al seu costat. I això seria terrible, perquè el vostre fill, el teu fill, s'acostumaria a relacionar-se amb tu a partir del patiment. Sabria que quan ho passa malament, tu també ho passes malament i esteu units en el patiment. O sigui, un desastre. Així que no m'importa, no m'importa que estiguis patint, no importa. El que importa és que no ho mostris. El que importa és que ho dissimulis. El que importa és que la teva filla no senti que estàs patint. Perquè existeix un altre segon risc i és que a vegades les filles, els fills, quan veuen que els pares pateixen, per no fer-los patir, els enganyen. No els hi donen tota la informació. Perquè saben que quan expliquen coses, quan expliquen coses, els pares pateixen. I com que no volen que pateixin, els hi amaguen Coses. És a dir, el teu patiment acaba trencant la confiança amb el teu fill. Així que fingeix que no estàs, que no estàs preocupada, dona-li el màxim suport i limita't a actuar donant-li el màxim suport. Que l'altra persona entengui que el seu problema és enfrontar-se a la dificultat que té i que la teva és una altra, que a més a més és veritat. Quan la teva filla té una depressió, és ella que té la depressió, no ets tu. I per tant, tu busques condonar-li suport... I la teva filla s'enfronta al problema que té. I cadascú s'enfronta a la seva realitat. I ella sap que et té al seu, seu costat, però que tu no et trencaràs per les seves dificultats i, per tant, ets fiable. I tu saps que estàs fent el màxim per la teva filla. No m'agradaria tancar aquest bloc sense una última cosa. He dit no robis els problemes a la teva filla i jo diria no robis els problemes a ningú. No ens preocupem pels problemes dels altres. Actuem, però no ens preocupem. El que jo pateixi no aporta res a l'altre. que jo pateixi no em fa més bo. Al revés, em fa menys apte per ser útil. Perquè el meu patiment m'impedeix estar al costat de la persona de forma objectiva, donar-li'n donant-li el suport que necessita. Per tant, en aquest tercer bloc volia simplement remarcar aquesta idea. No robeu els problemes a la gent que pateix. Perquè si no, convertireu el patiment, en aquest cas la depressió, en allò que us vincula. I l'altra persona no voldrà sortir de la depressió perquè quan més deprimida està, més propera a tu està. Jo crec que és interessant i s'entès bé. No et perdis cap episodi. Subscrit al meu podcast a danielgavarro.cat i rebràs un avís automàticament cada vegada que pugi un nou àudio. Ah, jo crec que valdria molt la pena que entenguéssim que el tema de la depressió és un tema profund i complex jo vaig viure una depressió que em va durar un any, un any i mig farà, ara farà més de 20 anys i he gravat un vídeo a Youtube un vídeo que dura 20 i minuts en el que parlo de la depressió i en aquest final d'aquest programa de podcast del quadern del Xerpa t'animo a recuperar aquest vídeo, és molt fàcil vas simplement a Youtube i al buscador, al cercador poses la depressió Daniel Gavarró i et sortirà i jo crec que serà una forma útil de tenir informació és que passa, que si nosaltres no tenim informació sobre aquest tema, moltes vegades actuem amb poca amb poca sabiesa bueno, espero que a l'Omar li hagi estat útil aquest podcast però també espero que a tu que no antius Omar però que l'has escoltat també t'hagi estat molt útil